Alô. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Está entrando no ar a voz do Brasil. Uma produção Rádio Um abraço aos 16 ouvintes. Daqui a uma hora, os senhores podem voltar à sua programação normal. Ninguém assiste aquilo Assim como ninguém assiste TV Senado também Assim como ninguém assiste TV Justiça Quem é que já assistiu aqui? lá, ah, Mais de duas horas seguidas de TV Justiça Com qual frequência você faz isso? É muito chato, cara É muito chato vezes você fez isso? Uma. É muito chato. O Sr. Geraldo assinou TV a cabo uma vez para colocar no NPJ. TV Justiça. A ideia é que à tarde as pessoas que não tivessem o que fazer, que é quase ninguém aqui na UF, enfim. Todo mundo aqui trabalha muito, o dia inteiro, né? Enfim. Então... As pessoas iam ficar aglomeradas como se fosse final de, sabe, de Copa do Mundo. Em volta da TV, assistindo TV Justiça. Vai, Ellen, vai, vai! Por Pro um último qualquer, nunca deu certo. Mas pelo menos por um ano, teve sinal de TV a cabo ali, para assistir TV Justiça. O problema é que você não assina um canal, né? Você assina um pacote da NET. Tinha outros canais que tinham um pouco mais de preferência do público não é? Sony, Fox Por algum motivo muito estranho também São estudantes de direito, enfim O mundo é muito estranho é... Nosso último encontro falamos sobre Kant Kant, não chamem Kant de Kant Essa é outra história É a do super-homem Kant para o direito é muito importante Porque O discurso é ainda hoje Kantiano Ainda hoje Kantiano Olá Olá, Olá. Olá. Para Kant você não tem um saber a priori Você não nasce sabendo nada O que você nasce é com a capacidade Limitada de conhecimento Tudo o que você conhecerá... O tempo está ajudando... Hoje. Tem que teatralizar mais com esse cenário... Tudo o que você conhecerá... Mortal... Será por conta de suas limitações... Será a partir de sua experiência sensível... Sua razão inata... Funciona como uma espécie de forma Que dará forma à sua sensação Dependendo da forma Do tamanho dela Da profundidade dela Variará também a sua experiência Para Kant o que nós temos de inato é isso A nossa razão é essa capacidade de conhecer Capacidade de conformar a experiência A experiência aprendida Que você pode chamar de fenômeno Sim, porque você não vê as coisas como realmente são Você vê como elas Aparecem para você A forma como elas aparecem A forma como você as conforma Na sua compreensão Por ser limitado Porque é um ser limitado A questão é se para além do fenômeno Existe alguma coisa ou não Kant até achava que existia Mas para chegar lá É preciso pensar para além da experiência Vejam o quanto somos nós, juristas Nós do meio jurídico Nós que, a partir do momento em que botamos o pé no curso de direito Começamos a ser bombardeados por uma dieta jurídica Somos construídos como juristinhas Todos nós Acostumados a ver o mundo com nossos próprios olhos Veja como nós somos incentivados a conhecer os problemas do mundo Sem a experiência dos problemas do mundo Nós não somos convidados a conhecer os conflitos por eles mesmos Somos convidados a conhecer o que fulano disse que o conflito é O que Beltrano, grande jurista, disse que o conflito é Arrumar soluções para os conflitos, todas abstratas Todas Ainda quando a coisa parece ser mais concreta Quando dão um exemplo Vamos a um caso concreto Caio Matatia é sempre Caio e Tício cara. É sempre Caio e Tício Caio e Tício não são menos abstratos Do que a opinião do grande jurista Sabe qual é a diferença? É que Caio e Tício não tem história Caio e Tício não é João e Maria Nós falamos de personagens ideais no mundo ideal Para a aplicação de formas não menos idealizadas Fórmulas de decisão não menos idealizadas Aí você encontra questões Ou na graduação ou em concurso Como uma questão que caiu num concurso para juiz no Rio de Janeiro Um casal Ele francês Ela neozelandesa Embarcam no avião da Alitalia, companhia italiana, em Recife Rumo à Turquia. No espaço aéreo brasileiro, resolvem contrair casamento. Celebrado pelo comandante da aeronave, um esloveno. Celebrado o casamento ainda no espaço aéreo brasileiro, quando chega no espaço aéreo correspondente a águas internacionais, ele resolve matá-la. Puxa uma faca. A mata. Só que logo depois Há um problema com o avião E ele cai No mar Ele sobrevive à queda É um dos poucos É resgatado em alto mar Por um navio de guerra grego Que desembarca no porto de Paranaguá No Paraná Você está me olhando com essa cara de idiota Mas isso é uma questão para valer De concurso previsto. prejuízo Prova de processo penal Fazia uma série de considerações A começar pela competência Meu amigo, você consegue imaginar Caso mais bizarro Do que esse? Sabe? Quando você vai encontrar um troço desse na sua frente? Você quer ver outro? É, concurso para para promotor no Rio Grande do Sul Caio, desafeto de tício, gêmeo, abre aspas, xipófago, segundo a prova. Seria xifófago, mas... e daí? Fecha aspas. Dimévio, os caras nasceram grudados, para quem não sabe o que é isso. Os caras compartilham alguns órgãos, Inclusive. Me diz uma coisa Se os caras nasceram juntos e continuam juntos até hoje Tudo me leva a crer que onde um está, o outro está também Como é que você pode odiar um e não odiar outro, cara? O fato é que você odeia Tício Não odeia Médio Atira no Caio Mas acerta o Médio Porque estão juntos sempre Um morre e o outro não Como é que gêmeos se fotógrafos? Um morre e o outro não Porque se tivesse autonomia da existência do corpo Dava para ter cortado ao meio e separado os dois há muito tempo Vai ver apego, né? Vai ver se acostumaram Era um que limpava a bunda do outro Ele pensava, como é que eu vou ficar agora para limpar minha bunda? Nós dois juntos temos dois braços Separados eu teria um só Ah não, maneta não Prefiro ter o braço de meu irmão a limpar minha bunda Enquanto uma opera o papel higiênico A outra opera o chuveirinho Muito mais prático Não, vamos separar, para quê? O pior é se a briga foi por conta de uma questão amorosa Já pensou? A namorada de um traiu ele com o outro irmão Não Daí... é Você olha uma prova dessa. se fosse um caso real, você ia fazer essas considerações do tipo A troca de que alguém odeia um cara e não odeia outro Mas numa prova dessa, se você fizer, está errado Você não é incentivado a questionar as coisas A questionar de acordo com um determinado senso de realidade São questões abstratas para cobrar de você um conhecimento não menos abstrato Um conhecimento de fórmulas ideais É como se cobrasse matemática pra, de você Com um cálculo, independente de você saber para que, que aquele cálculo vai ser usado O problema é que você vive um mundo de é, não ficar respondendo questões abstratas. Ninguém vai para um tribunal em que as pessoas perguntam. Isso é um caso de incompetência absoluta ou relativa? Hein? Hein? Responda! Responda! Tribunal nenhum vai perguntar para você. Segundo Beltrano de tal, qual a natureza jurídica de não sei o quê? Mas é para isso que você é treinado. É porque parte do pressuposto de que o conhecimento abstrato das coisas o torna apto a resolver todas as questões nos casos concretos. Como se lhe bastasse essa verdade. É porque para Kant basta essa verdade. A verdade última das coisas vem por um pensamento independente dos casos concretos. Pensar casos concretos seria se deixar afetar por eles. Seria produto, portanto, não de uma razão pura, mas de uma razão completamente afetada. Completamente afetada. É claro que criticar Kant por essa, achar que o que é real nos parece muito longe da experiência sensível e, portanto, daquilo que hoje chamamos de realidade, é claro que essa crítica foi feita e refeita. E é claro que o campo jurídico não passou por ela de forma completamente inafetada. A fórmula mais bem acabada é Carlos Santiago Nino, talvez. Que um professor... Que lembra aquele personagem de Matrix, o Morfeu. Talvez tenha dado aula para vocês. Ai que ler! Ai que ler, Carlos Santiago Nino. Porque Carlos Santiago Nino é um kantiano, dito neocantiano. É um kantiano que incorporou as críticas. Como neocantiano, o que é? Ele acredita sim que o conhecimento abstrato das coisas... Que o conhecimento categorial das coisas o torna apto a solucionar casos concretos. Mas a troco de quê? É porque o conhecimento categorial torna-se, por convenção, algo real e verdadeiro. Hã? Como assim? Dou um exemplo. Dou um exemplo. Que é dele. É... Tudo bem, nada no mundo tem sentido e valor em si mesmo. Ok. O sentido e valor das coisas é construído. Mas apesar de construído. Não dá para dizer que ele é construído É preciso que ele funcione como se fosse real É preciso que ele funcione como se fosse verdadeiro É a convenção? Sim, mas esse é o mundo de convenções Ela muda? Muda, mas enquanto não muda, ela equivale A isso nós aprendemos a chamar de formalismo Carlos Santiago Nino é um formalista Formalista pró-direitos humanos Porque ele formaliza, ele pretende tratar como se o direito natural fosse algo que ele sabe que não é É uma postura cínica cínica, Porque você sabe que aquilo é falso Mas o defende como se fosse verdadeiro e real É uma forma de usar Kant Kant acreditava mesmo no fundo, não por cinismo, si Mas porque acreditava mesmo que existiria alguma coisa Para além da sensibilidade, além da percepção Além da sua capacidade de conformar as coisas Por crença, por fé E mais nada A questão é que valor você dá a essa fé? Você dá a fé o valor de coisa inquestionável? Ou não? Ou continua nas incertezas? Precisamos da incerteza, precisamos acreditar nela. Kant É um homem de fé. É um homem de fé. Ele até acredita que existe alguma coisa, mas para chegar lá é fé. É que nem Deus. Você diz que Deus existe e o defende com unhas e dentes? É curioso, porque a única coisa que sustenta a sua crença é fé. Porque prova empírica não há. Não há como ter. Porque o objeto que você pretende conhecer... está para além da sua própria experiência. Está para além da sua capacidade de conhecer. Tratar como real algo que está para além da sua capacidade... de sabê-lo real... você o faz por fé. A questão é se o direito deve ser mantido por fé... Ou se ele deve se sustentar de fato em algo que vá para além da fé Algo que nos resta, algo que é só a nossa experiência Se Kant é um homem de fé importante para o direito Nietzsche não é Nietzsche nesse ponto é um anticantiano Nietzsche não tem fé nenhuma em nada Aliás, talvez seja exagero Nietzsche tem fé sim Fé na total e absoluta capacidade da decadência humana Fé em que nada é tão ruim que não possa de fato piorar Fé de que nós não somos racionais Fé em que a tal da razão não exista Não exista Veja o Nietzsche é, O livro mais famoso de Nietzsche talvez seja o Zaratustra Assim falou o Zaratustra Wagner fez uma musiquinha em homenagem ao personagem Aquela que ficou mais famosa como trilha sonora de 2001, uma odisseia no espaço. Que volta e meia as pessoas usam em colação de grau. Quando os alunos entram, enfileirados, fantasiados de urubu ou bispo. Começa a tocar a musiquinha. Como se fosse aparecer grande coisa. Quem fica no auditório ouvindo esse troço, ó... Oh. E aí, de repente, as luzes se acendem. A música é importante para criar um clima de mistério, clima de tensão. O propósito de Wagner é, no começo da música, nessa introdução, o quase refrão que todo mundo reproduz. É para criar a expectativa de Zaratustra falará. É a expectativa da verdade que será dita. No caso da colação de grau não dizem verdade nenhuma Simplesmente as luzes se acendem Aí começa a tocar uma música mais a lá Priscila, Rainha do Deserto E as pessoas vão entrando assim como quem vem Sabe? É, em desfile de moda Aí vai andando, dá aquela paradinha Aí vira de lado Aí tira uma foto sua com roupa de urubu Você com aquela cara de desfile de carnaval É muita emoção, é muita emoção Sobe para aquele palco Onde tem uma cadeirinha ali aguardando Enquanto seus amigos ficam do outro lado levantando faixas Dizendo, já comi É tudo igual É tudo igual É tudo igual Zaratustra, Nietzsche descreve como o cara que Vai à montanha Na verdade, a história começa com ele na montanha E ele desce, volta para os homens Essa metáfora é curiosa, cara Talvez seja a metáfora mais importante de todo o livro O começo, o contexto da história Vários autores antes de Nietzsche Procuraram apresentar filosofia Apresentar suas ideias A partir da história de algum homem que se isola do mundo Rousseau, por exemplo Rousseau no Emílio Diz que o livro fundamental Que o Emílio, que seu mancebo, que seu aluno deve ler Livro que ele deve ter como livro de cabeceira A sua Bíblia Para poder aprender a viver no mundo de piedade e razão mundo ideal de Rousseau é Robson Crusoe Por que Robson Crusoe é muito importante? Porque Robson Crusoe é a história do homem que se isola Contra a sua vontade, é verdade Mas o fato é que ele está isolado No mundo da natureza E é lá, isolado, longe de todos os homens É que ele poderá reconstruir A verdade Verdade pressupõe isolamento Montaigne Montaigne começa a escrever suas meditações A partir da seguinte ideia Da descrição do seu próprio estado e sua própria condição Estou eu aqui, isolado, sozinho do mundo Em minha casinha de sapê. Só que isolado de todos é que eu posso produzir a verdade Verdade requer no discurso moderno isolamento Isolamento de quem? Isolamento do quê Do mundo Do mundo de falsidades Isolamento Para que no isolamento O ser que descobre a verdade Que é o sujeito Possa se manifestar Que sujeito é esse? Cara Lembra do Platão? Platão dizia que você é corpo e alma Alma é aquilo que o faz pensar Corpo é aquilo que o impede de pensar bem o Corpo é movido por desejos Porque o corpo é carente Ao corpo sempre falta algo E as demandas, as carências do corpo Se convertem em limitações cognitivas da sua alma Não é isso? Para conhecer de verdade É preciso que você se isole de você mesmo Do corpo O corpo faz parte do mundo Isolar-se do corpo é isolar-se do mundo É a mesma metáfora Só que recolocada Agora é você de corpo e alma se isolando do mundo Como é o caso de Montaigne Como é o caso de Rousseau Porque o mundo, o contato com as pessoas Os valores sociais Trazidos, inventados, criados São todos falsos São todos enganosos Sociedade é ruim o homem que se isola dela é bom Veja para Rousseau Rousseau diz que a causa de todo o mal É a sociedade Diz isso no discurso sobre origem Não é? É, discurso sobre origens e fundamentos da desigualdade entre os homens A causa de todo mal é a igualdade A gente vive tentando se matar por conta da desigualdade Olavo que é a grana de Antenor por conta da desigualdade social que o separa Bebel quer se dar bem com o golpe da barriga por conta da desigualdade social Ela que nasceu ferrada e para piorar a baiana Como se desgraça fosse pouca, tadinha, da Bebel Tem que ir para o calçadão Arruma um fixo que é o seu sonho Veja que a necessidade de ir para o calçadão Tem um fixo, dinheiro, pobreza Nada disso é natural, tudo isso é inventado O status é inventado O dinheiro é inventado Mas o fato é que a gente briga por coisas inventadas Logo a causa dos nossos males Mal principal que é a luta do homem contra o homem É tudo algo inventado cara, Inventado Inventado socialmente Porque são valores inventados Comungados por todos O que Rousseau nos diz? Os valores inventados são ruins Quanto mais nós nos deixamos afetar por esses valores inventados Quanto mais nós comungamos desses valores Mais afetados pela causa do mal somos Como nos livrar dele? Pelo isolamento É preciso nos isolar da sociedade que é causa do mal Causa do mal valor O homem bom É homem que nasce isolado da sociedade Zaratustra passou por isso, mas agora Zaratustra desce A história de Zaratustra é o oposto É do cara que sai da montanha e vai para a sociedade Se estar na montanha, se estar em isolamento É a metáfora clássica da filosofia para falar do sujeito Voltar para a sociedade É aos poucos matar o sujeito Nietzsche construirá a ideia de uma ética Sem sujeito Uma ética para além do sujeito Para além do sujeito Esse para além é a expressão do próprio Nietzsche O jovem Nietzsche escreve um livro chamado Um texto na verdade Chamado da mentira e da verdade no sentido extramoral É um Nietzsche jovem É um Nietzsche com pouco mais de 20 anos Texto pequeno Vocês encontram numa coletânea chamado Livro do Filósofo É uma edição portuguesa Vocês encontram também em algumas edições dos Pensadores É um texto que Foucault reproduz no primeiro a parte das verdades e as formas jurídicas A introdução, o primeiro parágrafo é o mesmo dos dois textos Havia um planeta perdido no universo Onde haviam seres, seres chamados homens Um dia esses homens inventaram o conhecimento Esse foi o momento mais sublime e mais mentiroso da história. Mas foi apenas um momento. Com o tempo, a estrela, esse corpo celeste parou de girar, tudo desapareceu, o homem desapareceu e seu conhecimento também. As pessoas dizem que o conhecimento tido pela alma do sujeito, do homem isolado da sociedade, é conhecer as coisas como realmente são. Como queria Kant E portanto conhecer coisas imutáveis Coisas imortais, coisas eternas Verdadeiras porque eternas Mas Nietzsche chama esse tal conhecimento Que nós achamos que é eterno De efêmero, de mutável De passageiro Sabe por que efêmero, imutável, passageiro? Porque ele é só convenção mesmo Ele é só inventado Nietzsche continuou com suas metáforas Venho eu, pego um graveto e escondo atrás de uma árvore Dou a volta pela árvore e pego o graveto e digo Ó, oh, descobri um graveto Que há de genialidade nisso Você inclusive adestra o cachorro para fazer isso Você joga o graveto, o cachorro pega o graveto Ele traz, você bate na testa Isso Rex, lindo Rex É a mesma coisa que nós fazemos com você no curso de direito Nós adestramos você a pegar gravetos A natureza jurídica da cueca é... E aí você decora. Segundo fulano, a natureza é isso. Segundo Beltrano. Aí chega na prova, o que eu pergunto? Qual a natureza jurídica da cueca? Qual a natureza jurídica da cueca? Aí você me dirá, depende. A cueca achada no chão, suja e maltrapilha, eres derelicta. Coisa abandonada e, portanto, de ninguém Bem material, cujo proprietário abriu mão de seu direito real sobre a cueca Se estiver na loja, bem disponível a atos de venda Inclusive passível de ser objeto de relações de consumo Já a cueca que está em você, ganha um aspecto de personalidade que vai além da coisa ...que parte do direito civil bem estuda... ...sua cueca, portanto, seria uma extensão da personalidade... ...seria res derelicta ou seria mero bem, mera res, mera coisa apta ao comércio. Vê como dá para viajar num no sabonete legal com uma cueca. E você fica fazendo essas viagens assim alucinadas... ...achando que dizendo que cueca é res derelicta, que cueca é bem móvel... ...que cueca é extensão da personalidade lhe diz alguma coisa sobre a natureza da cueca mesmo você chama isso de forma de conhecer a cueca Amigo, isso não te fala nada sobre a cueca isso fala de como você vê a cueca e portanto fala é de você mesmo Nietzsche dá um exemplo com a pedra se eu digo que a pedra é dura eu não descrevo uma característica da pedra isso não é dizer que conhece a pedra isso é descrever a característica do encontro do meu pé com a pedra Se meu pé fosse de titânio, eu diria que a pedra é mole. Portanto, todo conhecimento que nós produzimos, nós o produzimos linguisticamente dizendo que falamos de outras coisas. Que falamos de objetos sendo conhecidos e chamamos isso de conhecimento do objeto. Mas é tudo falso. Nós falamos é de nós mesmos. Nós nunca conseguimos transcender a nossa própria experiência no mundo. Nunca. Esse isolamento na montanha Não nos torna mais aptos A conhecer as coisas como realmente são Por falta da experiência com elas Só nos torna mais aptos a conhecer A única coisa que há de fato para conhecer A causa efetiva de todo conhecimento A condição efetiva de todo conhecimento O único objeto cognicível A única coisa do que nós falamos Quando falamos de alguma coisa Nós mesmos Nós mesmos O isolamento só na torna a conhecer a si mesmo Mas é estranhamente O que mais conhece a si mesmo O que mais sabe Que falar das coisas do mundo É falar de si mesmo Estranhamente É o mais sábio É o caso de Zaratustra Para que Zaratustra foi para a montanha? Para conhecer a si mesmo Zaratustra conhece muito a si mesmo Conhece a si mesmo Para além do bem e do mal. O que é conhecer a si mesmo para além do bem e do mal? Conhecer a si mesmo para além da própria humanidade. Para que se torne, para além da humanidade, demasiadamente humano. Humano, demasiado humano. O que conforma a humanidade, para Nietzsche? Há um dado em nós mesmos. Um dado da nossa própria ignorância. Nossa total incapacidade... Nossa absurda dificuldade em lidar com a morte e com a finitude A gente não se dá bem com esse negócio de morte e finitude A gente tem medo da morte e da finitude Todos os nossos esforços e boa parte daquilo que chamamos de conhecimento É na verdade uma grande ilusão para que possamos fugir do nosso maior medo A morte e a finitude E nós construímos sobre nós mesmos ideias Que negam a morte e a finitude Eu acredito que tem uma alma e que essa alma é imortal Olha a finitude indo embora aí. Acredito como condição da minha própria existência que eu seja imortal muitas vezes Como o cara que pega o carro e sai com ele, não pega, não racha Em Jardim da Penha, que é para me acordar de madrugada Ele sai com o carro a 140 km por hora. Com o carro não, com o Ford K. É um recorde, inclusive. Alguém do Guinness vigiando. Ele sabe que se ele bater com o carro, não, com o Ka, tem pouca lataria. Então a chance dele se arrebentar é muito maior. Ele sabe que se porrar o carro a 140 km por hora, como disse um amigo meu, o carro roxo. Carro roxo é um trocadilho engraçado, porque... Imagina, ele virou para a menina Linda e disse É você que tem um carrocho? Ficou uma coisa engraçada, né? As pessoas começaram a rir na cara dela Assim, na hora Uma semana depois ela trocou de carro Era um estagiário. Com seu carrocho Você corre e sabe que se porrar a 140 A chance de você morrer é muito grande Você não é um idiota, você sabe disso O fato é que quando corre a 140 Você acredita realmente que não vai morrer Você não vai bater, cara, porque você é muito bom Você é bom pra caralho Pô Quem bate é mané, dá mole, cara Tu não dá mole Tu não dá mole pra cojaque, meu irmão Tu é malandro Tu é malandro agulha Tu é malandro espada, culpado Tu aprendeu com jader, meu irmão qual é? Dá mole pra bebel não, meu irmão Você acha realmente que com você não vai acontecer Trepa sem camisinha Trepada mesmo, não é fazer amor não Trepada Fazer amor tem jantar antes e vela Trepada é só trepada Você sabe que há um sério risco de contrair No mínimo a pereba da boa É um risco, você sabe dele Mas acredita realmente que não vai acontecer Porque se acreditasse, não faria Não faria Se tivesse a certeza, não faria Ora Se por um lado nós temos a capacidade de calcular que há o risco E por outro ignoramos o risco É porque o ignoramos Mantido pela crença da imortalidade Isso é muito mais agradável O mundo de risco é muito mais agradável do que o mundo sem risco Veja no fantástico doutor Bactéria É um dos caras mais malas que eu já encontrei no universo Doutor Bactéria é um corta tesão filha da mãe Porque Doutor Bactéria acha bactéria em tudo Mas é claro, vai ter bactéria em qualquer desgraça Mas o terrível é você ficar paranoico pensando nisso O tempo todo Veja a quantidade de bactérias na sua escova de dente Pronto, agora você troca todo dia de escova de dente E você entra em pânico, você pega a escova de dente e fica listando mentalmente quais são as bactérias que você pode contrair ao escovar os dentes. Você nunca mais escovará os dentes com paz e tranquilidade. Não é não? Encarar de frente a morte e a finitude é difícil. Mas o super-homem, o homem que conhece a si mesmo, Yubarman, o barman, além o além-homem, o além-humanidade... É alguém que está além dessa fraqueza Dessa fraqueza específica A fraqueza de não conseguir encarar de frente De peito aberto A morte e a finitude Meu amigo, você vai morrer Cara, você está definhando E digo mais A cada minuto de aula Você acabou de perder um minuto de vida Veja como o tempo confirma isso Você está morrendo a cada instante. Isso é fato. Quando a sua trajetória de mortificação lenta gradual e progressiva acaba, isso é um mistério, aí ninguém sabe. Pode ser que você não chegue ao segundo tempo de aula. Mas é claro que você não para para pensar nesse risco, que é uma hipótese. Por exemplo, está começando obra aqui do lado. Por enquanto a prefeitura já gastou umas três semanas e... Quase terminaram a obra dos tapumes. Para você ver em ritmo, em ritmo acelerado. Vamos fazer em ritmo acelerado. Tem duas semanas para botar tapume. Agora vai começar a obra de pintura do tapume. Que tem que pintar com as cores da prefeitura para dizer que é a prefeitura que está fazendo a obra. Tudo em ritmo acelerado. Vão trazer o bate Você terá aulas agora ritmadas: pá, pá, pá. É bom que assim o professor não perde o pique enquanto fala Em ritmo de marcha Ritmo marcial De tanto bater em estaca a estrutura desse prédio Que você já pôde notar por alguns detalhes É de uma solidez incrível, muito bem construído, Um padrão de qualidade fantástico Sofrerá estruturas em... Sabe, é, sofrerá balos tais em sua estrutura Que ele não resistirá ao Batistaca E tudo desmoronará Alguns morrerão Não chegarão à colação de grau Alguns morrerão durante a aula chata E naquele exato instante em que a morte chega dirão Ufa, graças a Deus Outros poucos morrerão numa aula feliz Provavelmente tendo aula com outra matéria com outro professor aqui no prédio por acaso. E dirão, ó, oh. alguns dirão, ó, oh. porque tinha alguma coisa mais interessante marcada, mais interessante do que a aula, comer um pastel com caldo de cana, por exemplo. Algo que alegrará mais você. É o momento que chegou Você não para e pensa nele Se você ficar pensando no momento da sua morte Simplesmente você não vive Aprendemos que para viver nós devemos nos alienar Da morte e da finitude Ao contrário, você que sabe que o prédio pode cair Durante uma aula de Geraldo Simões, por exemplo Você não pensa nisso Ao contrário, faz planos para o futuro, faz comissão de formatura, rifa de 500 reais, acreditando que alguém ganhará porque estará vivo para ganhar, acreditando que ela é honesta também, que... tudo vai dar certo. Não é aquela rifa que quem ganha faz parte da turma e estranhamente doa tudo para comissão de formatura no ato de caridade e nobreza extrema. Ó, agora eu já rodei, agora é tarde. Ora, você faz planos, cara Faz planos para depois da colação de grau Faz planos para o futuro Quero ter 17 filhos É porque você nunca trocou a fralda de um Por isso que pensa nos 17 é 17 filhos, montão Que tão legal. Aquele bando e de correndo em casa Faz planos para o futuro que você simplesmente não pensa na morte e na finitude Há duas formas de você pensar na morte e na finitude Ah, pensar nela o tempo todo Tipo doutor Bactéria O doutor Bactéria que só vê Pior, doutor vírus Nesse vírus pode vir a bola Meu Deus E se o vírus da AIDS mutar? Sabe-se lá quantas inquisidas diferentes esse vento está trazendo? Veja, o vento vem da biblioteca Onde as pessoas passam a mão antes de pegar no livro da biblioteca? E lá fica armazenado com aquele papel alimentando o vírus E aí vem o vento e pronto Imagina aquele livro, O Novo Processo Civil, escrito com acento circunflexo, que tem na biblioteca. Você imagina quanta mão passou por aquele troço. E agora eu venho vendo trás, tudo para cá e fica você, meu Deus. Tem que mudar meu testamento de novo, eu não fiz isso ontem de manhã, vou fazer agora. Porque a morte está iminente. Isso é uma forma, mas isso implica a morte da vida. Há uma segunda perspectiva, a vitalista, que é a de Nietzsche. Não precisa pensar nela o tempo todo Você tem que pensar na vida Porque a morte é só um instante o um instante necessário da vida Quando eu tento fugir da morte e da finitude Eu também me esqueço da vida Eu vivo uma ilusão, a ilusão da eternidade E esqueço de viver a única dimensão Na qual se pode viver Que é o tempo presente É o tempo presente Nietzsche faz como Spinoza Também uma dieta Não para Também para corrigir o intelecto Só que ele não fala em correção do intelecto Ele fala em conhecer a única coisa que vale a pena ser conhecida A única coisa que há para se conhecer Você mesmo O que ele propõe é a correção da linguagem Sim, porque o nosso erro, a nossa ilusão A nossa humanidade A nossa incapacidade de encarar a morte e a finitude Se traduz em linguagem Em formas linguísticas de encarar o mundo Que chamamos de conhecimento Mas isso não é conhecimento Isso é só convenção Convenção que se baseia na ideia Da negação da morte e da finitude Vejam um o caju O caju, por exemplo Você olha o caju no pé Estou cumprindo ordens do Lula, hein? Lula lançou uns três meses atrás o PAC O plano de aceleração do consumo do caju Sério, está inclusive no Youtube dele, O discurso dele O caju, companheiro É um produto esquecido O Brasil melhorará muito Se o caju for melhor aproveitado Só aproveitamos a castanha Aquela bolota amarela e vermelha do caju Jogamos fora Salva a maguari que faz dele suco Fora a mais que o encaixota Poucos aproveitam o caju Então zarei o um caju Cumprindo as ordens de Lula Você olha o caju verde no pé Com castanho e tudo Olha o caju e diz Caju Porque sua mãe ensinou a você que aquilo ali é um caju Caju Tempos depois você passa na frente do pé Lá está o caju maduro Você olha o caju maduro e continua dizendo Caju Porque sua mãe te ensinou que aquilo é caju O caju cai do pé de tão podre Porque ninguém o aproveita Você olha o caju no chão podre e diz Caju! Se eu boto os três na sua frente e pergunto o que é isso, você diz caju Mas meu amigo, o caju verde não é igual a caju maduro Que por sua vez não é igual a caju podre Os três são muito diferentes o tempo todo O caju verde não é nada, ele está verde Porque ele está se convertendo à maturidade e ao apodrecimento, como você Você diz de si mesmo que você é fulano, mas você não é nada. Você é um fluxo. Você está mudando, mudando de ideias, mudando de forma, mudando em direção aonde? Ao fim da sua existência. Caminhando em direção à sua decrepitude. Seu corpo para de crescer, mas sua cartilagem não. Sua cartilagem não só continua crescendo, como pior, ainda sofre efeitos da gravidade. É por isso que velho tem orelhão e narigão. E tendendo a queda, é isso que está acontecendo com você. A gravidade está puxando tudo para baixo. Com o tempo você fica lá com cara de bulldog. Sabe aqueles velhos que você olha ele parece estar com cara de puta o tempo todo? Pedro de Lara. Não, eu nunca. Gravidade, meu amigo, te afetando. Você está se transformando, mas até mesmo a nossa linguagem. Base fundamental do nosso jogo de conhecer as coisas, da nossa forma de conhecer, sim, porque o jogo do conhecimento, do conhecimento inventado, é um jogo. Que é isso? Que agressividade é essa? Cavi mãe de, de respeito. Vou mover um processo disciplinar contra você. Ele tramitará durante 14 anos, tal. Para apurar qual foi sua intenção ao bater a porta. Olha, toda a nossa base do conhecimento é linguagem. A linguagem é o meio pelo qual conhecemos, conhecer é um jogo de discutir, discursar. Falar, escrever, sempre a linguagem Mas a linguagem é baseada na ideia da existência de coisas imutáveis E portanto, na negação da morte e da finitude Talvez seja um erro dizer que qualquer coisa é Nada é Tudo está Tudo está Você acha que você é alguma coisa E tenta viver em conformidade com o ser Que você acredita que você é Mas meu amigo Padre, você não é nada Se você não é nada, se você é só um ser afetado Afetado pelo tempo, afetado pela gravidade Afetado por encontros com o mundo Então meu amigo, da mesma forma que você não é nada A moral também não é nada Não há uma moral no mundo absoluta Não há Não há um certo e errado absoluto. Não há um certo e errado nas coisas. Nada. Tem sentido e valor nela mesma. O sentido e valor não é. Ele está. A moral é mutável. É mutável. Mas qual é o lugar da mutabilidade da moral? A sociedade. Aquela mesma para onde Zaratustra vai. Aquela mesma sociedade... De quem vários autores modernos procuraram fugir Para encontrar a verdade das coisas Para encontrar o verdadeiro valor das coisas Para encontrar a moral Nietzsche disse, procurou no lugar errado, meu amigo É preciso voltar para a sociedade Para compreender essa coisa Essa grande convenção social Chamada moral Uma série de autores anteriores a Nietzsche Diziam que a moral é construção social Mas como a sociedade constrói a moral? Diziam eles... Em voz que corresponde ao vento... Diziam eles... A moral... É a invenção do mais forte... É uma ardilosidade do mais forte... Você pode recuar até Górgias no tempo... Para ouvir esse discurso... Górgias, um grego... Conviveu com Platão... Górgias era um sofista... Para ele, justiça, meu amigo O que é justo É aquilo que o mais forte diz que é Justiça é o discurso do mais forte, dizia agora. Rousseau também No discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens Essas desigualdades artificiais Quem foi que inventou o mais forte Para sobrepujar o mais fraco E ele inventou também a moral Moral que é o discurso que resguarda a desigualdade Que resguarda o valor das coisas que o mais forte tem Que resguarda o desvalor das coisas que o mais fraco tem A moral é descrita como fruto de uma teoria conspiratória Se moral é coisa do mais forte Se Gorja estiver certo Me explica uma coisa Você já viu o rico Dizendo eu quero justiça Você já viu algum dominante da situação Dizendo eu quero justiça O traficante mata Você já viu o traficante depois de matar Dizendo eu quero justiça Quem é que diz o tempo todo eu quero justiça É dominante ou dominado Já reparou nisso Não, Quem sai brigando por justiça é pobre É ferrado, é dominado, é quem está por baixo. Quem está por cima nunca briga por justiça, nunca fala de justiça. Você vem para o curso de direito e nós somos agora muito afetados por um tal papo que você aprendeu a chamar de justiça social. E me diz uma coisa: tem briga entre rico e pobre. O que é fazer justiça social? É ajudar o rico ou o pobre? Diz aí. Justiça, meu amigo. Você sabe. É discurso do pobre É discurso do dominado Hamilton Bueno de Carvalho Aquele porra louca do Rio Grande do Sul Muito famoso por conta do direito alternativo Ele tem um texto sobre justiça muito curioso Muito bom texto Ele diz que justiça é o ainda não Ninguém fala de justiça como uma coisa que é Fala de justiça como algo desejável E é sempre o desejo de quem? Do fraco, cara Justiça é aquilo que ainda não aconteceu Mas vai acontecer O dia da justiça nunca chegou, mas é algo que você lute para que chegue Se você luta para que esse dia chegue É porque as coisas como o mundo estão hoje Não estão do seu agrado Justiça sempre vem embutida num no discurso de querer mudar o mundo Quem quer mudar o mundo? Quem é dominante ou quem é dominado? Quem é dominante não quer mudar o mundo porque quem é dominante É dominante porque o mundo é assim Se mudar o mundo, ele deixa de ser dominante Reforma política Precisamos fazer a reforma política Quem é que fala isso a sério? Quem não é político? Você Que é o babaca que está fora do jogo Você que nesse troço chamado democracia Que é basicamente a arte de fazer acreditar Que você manda alguma coisa Quando de fato você não manda nada A imprensa é um barato né? A imprensa alimenta muito essa ilusão O Senado suicidou-se quando absorveu Renan Calheiros. Deixou de ouvir o clamor popular. Primeiro que clamor popular é nenhum. Ninguém está reclamando as multidões por conta de Renan Calheiros. Ninguém está nem aí para Renan Calheiros. Já se anestesiou. Segundo, o Senado não é, traiu a sua ligação com o povo, porque ele nunca teve ligação com o povo. O Senado tem ligação com empreiteira, tem ligação com lobista, tem ligação com quem banca a campanha do senador. São a eles que os senadores escutam o tempo todo. Essa é a base que os senadores não podem trair nunca e não traíram, no caso, Renan Calheiros. Ao contrário, foram bem fiéis quando negaram levar as investigações dos financiamentos de Renan Calheiros mais a sério, como a CPI das empreiteiras. Estão tentando isso há muito tempo. Nunca passou de um ou outro babaca senador fazendo... É, tentando colher assinaturas Nunca conseguiu colher assinatura Claro São dois ou três senadores Que não são bancados por empreiteira Que querem fazer isso Aí você fala em reforma política Me diz uma coisa Quem está lá no Congresso Vai querer fazer reforma política A troco de quê Para que, que ele vai mudar as regras do jogo Se ele é dominante Por conta dessas regras desse jogo Se mudar a regra ele está ferrado Aí os dominantes serão outros Quem fala em reforma política sério é quem não está lá. É o ferrado. Moral, meu amigo, não é o discurso do mais forte. É o discurso do mais fraco. Moral é o discurso do ferrado. Moral é o discurso do fraco. Moral é o discurso do pobre. A isso, Nietzsche chamará de moral reativa. Moral é a reação dos mais fracos aos mais fortes. Os mais fracos criam a moral Porque são maioria É Engraçado porque as pessoas associavam a moral ao discurso do mais forte Para explicar como a moral tem alguma força Porque a moral é regra para muita gente Porque a moral de fato conforma as ações de muita gente Ainda que não haja um sistema estatal, burocrático Um sistema que você possa identificar em pessoas em órgãos públicos, em estruturas violentas que faça valer essa regra. Ao contrário, várias dessas estruturas burocráticas lutam contra elas. Ainda que não haja essa estrutura forte que você possa identificar, é a regra forte para os homens. De onde vem a força da regra forte? A hipótese era dos fortes, os fortes é que fazem manter, com a força que têm. Mas não, eles não usam a força que têm para manter a moral. Usam a força que têm contra a moral. A moral vem do mais forte, do mais fraco Mas como o mais fraco cria algo forte? Por ser maioria Por que os mais fracos sempre são maioria? Por definição lógica, meu amigo No mundo há dominantes e dominados O que faz com que o dominante seja dominante? A força Ninguém é dominante porque é mais moral Ninguém é dominante porque é mais bonzinho Ninguém é dominante Por nada além da força Você é dominante porque é mais forte Mais forte do que quem? Mais forte do que a imensa maioria Logo os fortes são Para serem fortes É preciso que eles sejam poucos Que tenham uma capacidade De impor-se violentamente Sobre muitos Sobre muitos Os mais fracos, portanto Implicam não ter essa força Qual é a contra-força deles? A moral A moral é uma contra-força reativa Veja o estupro Por que o estuprador estupra? Porque ele pode Porque ele pode Porque ele é forte Vi um capítulo de Ló e Passou domingo Foi o capítulo que passou semana passada O Special Victims Acho que era o Special Victims Não Era o Law and Order no Icru mesmo Aquele que não tem adjetivo nenhum Um bandidão mal, vulgo coisa ruim Condenado no estado de Nova York à pena de morte O problema é que a pena de morte foi abolida no estado de Nova York Então um cara condenado Mas que nunca foi morto Convertido em prisão perpétua É levado para uma audiência É tipo o Fernandinho Mar deles na porta do fórum ele escapa Mata os dois seguranças E foge, quer pedir perdão para Babai. A Babai não perdoa ele, porque Babai é fraca Babai é moralista Ele matou cinco pessoas numa loja de conveniência Talvez porque tenha se irritado com aquele hambúrguer que aparece bonito na foto Mas quando você abre aquele troço, é sem cor, sem vida, sem graça e sem sabor Ah! E mata cinco pessoas que importa do no seriado porque ele matou O fato é que ele matou O fato é que ele é condenado O fato é que ele não presta A polícia tenta descobrir Para onde ele vai quando fugiu Primeira hipótese, quer fugir da cidade Quer fugir de nós que somos fortes Aí descobrem que não, ele podia ter fugido, mas não fugiu Procura alguém Arranjou uma arma, quer se vingar De quem? Quem o odeia? Vamos atrás das pessoas que o entregaram Mas não, ele não está atrás delas Descobre que ele está atrás da mãe. Babai, perdão, Babai. Ele sabe que Babai vai pro hospital. Cerca o hospital. Ele consegue fugir. Malando, Malando, luta capoeira. Polícia vai atrás a seu encalço. Aonde? Para uma escola primária. Entra na escola e faz reféns. Mais cinco reféns. Inclusive a menininha, fofinha, lindinha. Mimosinha! Diabética. Diabética. Daquelas cujo caderninho é do ursinho pu. Da revista Carinho. Da Contigo. Da querida. Com florzinho e coraçãozinho. Mimo. A bolsa é de ursinho. A polícia o cerca. Chama o bote deles. Que é a SWAT chama o BNE deles, os caras chegam. Vamos resolver a parada. O cara simplesmente mata todo mundo, mata todas as criancinhas. Quando a polícia entra, o um policial pergunta: por que você matou todas elas? Por que não? Matar todas elas Por que o cara faz isso? Simples Porque pode, meu amigo Qualquer um é capaz de qualquer coisa Você pode matar qualquer pessoa Com veneno Com armadilha Matar de fome, de raiva, de sede, a bala Você pode, meu amigo Você só não faz porque não quer Porque você pode Porque você tem força Os mais fortes são os que podem mais Na sociedade de hoje, ela consagra o psicopata É o modelo ideal de pessoa Com uma amiga minha que foi mandada embora de uma grande empresa por não ser psicopata Disseram, você é pouco agressiva no mercado Tem que ser agressivo no mercado A agressividade é cultuada O que impede de você de ser agressivo? Você mesmo Você mesmo Os mais fortes, os mais audazes, os mais capazes São dominantes Eles vencem, meu amigo Eles vencem É claro que os que não vencem Não querem que ele vença Os que não vencem, querem a disputa minimamente controlada Qual o limite da sua força? Qual o limite de fazer aquilo que você pode? Você pode até matar Você que disputa com as pessoas Você não chegou nessa fase ainda Eu já passei dela Eu amava os meus colegas de sala Nós somos uma família que todo mundo se ajuda O pessoal é muito companheiro É porque você não colou grau ainda Porque enquanto você colar grau O sistema aqui, enquanto você está na universidade O sistema é cooperativo Assim que você colar grau Ele vai passar a ser competitivo O seu atual amiguinho de sala Vai ser o cara que vai estar sentado do seu lado Naquela prova que você quer fazer Naquela que só tem três vagas E a sua turma toda vai estar lá Competindo com você Assim que você passar O seu amiguinho de sala vai ser o mesmo que vai dizer Putz, esse cara era um idiota na faculdade Um burrão, não sei como é que ele passou e eu não Grande amigão que ele é Deve Despecolado, cara Isso não é justo Ele vai dizer que você só passou porque você Tinha é, Parentesco com alguém importante Ainda que seja de oitavo grau Porque ele vai desmerecer seus méritos Porque quanto mais ele desmerece seus méritos para os outros Mais mérito ele, derrotado, passa a ter Ele não perdeu porque ele foi menos capaz do que você Ele perdeu porque você roubou É preciso impedir o roubo, é preciso impedir o jogo sujo Para tornar a sociedade minimamente viável Veja o estupro O estuprador estupra porque pode Se nada tem sentido e valor em si mesmo Se as pessoas valoram a partir do quanto elas sentem Estupradores valoram o estupro de algo muito positivo Mas a moral não diz que o estupro é positivo A moral diz que o estupro é ruim Isso quer dizer que a maioria se identifica com a vítima Por que a maioria das pessoas se identifica com a vítima? Porque a maioria das pessoas é mais fraca Porque a maioria é dominada É por isso que você tende a se identificar com a vítima E portanto fazer valer Para valorar as coisas A perspectiva da vítima A moral É essa aliança dos mais fracos Com as perspectivas da vítima E fazer valer a perspectiva da vítima Sempre que você possa com ela se identificar Quanto tempo dura a moral? O tempo em que a sua identificação com a vítima Também dura a sociedade é tão injusta com os pobres É tão injusta A polícia é perversa a polícia quando vai no morro É pé na porta a polícia vai para cima de pobre Cheio de crueldade Hélio Luiz que foi secretário da polícia Disse, olha meu amigo Tudo bem Quem é que faz a polícia corrupta? Sociedade Você quer uma polícia que não seja corrupta? Você aguenta uma polícia que não seja corrupta? Que polícia que não é corrupta Cumpre lei, meu amigo Guarda municipal no centro de Vitória O cara parou do lado de uma placa Local proibido Local proibido Chama a guarda municipal Placa está caindo, estou com medo de cair no meu carro e você multar Começa a discussão Para mostrar que a placa estava caindo mesmo No meio da discussão Porque o cara dizia Se a placa está caindo Placa de local proibido. Por que, que o senhor estacionou em local proibido? Por que, que você estacionou? Você não estacionou só para dizer que a placa está caindo. Você estacionou em local proibido. O senhor tem que ser multado só por ter parado aí. E o cara fica na discussão, e balança a placa e diz, ó oh, meu amigo, só tirar isso aqui e derruba a placa. Amigo, o senhor cometeu dano ao patrimônio público e ainda continua multado. Junto os amigos, junto o bafafá Aí a guarda municipal que era boa já não é mais Hélio Luiz deu o exemplo De uma cidade que estava em pânico No interior do Rio de Janeiro Em pânico porque o traficante Era o chefe da carceragem da delegacia Quem é o traficante? É a polícia civil A boca de fumo é a delegacia É ali que você vai para comprar maconha, cocaína enfim. É lá Cidade dá em pânico, vamos contar com quem Se a polícia é traficante Aí mandaram para lá um grupo de policiais, 20 policiais Delegado e policiais, todo mundo honesto, ninguém leva dinheiro Botaram 20 policiais honestos lá Aí prenderam os policiais traficantes Aí a sociedade adorou Começaram a chamá-lo para tudo quanto é jantar beneficente Virou figura notória Aí um dia o segurança do supermercado Enfiou a porrada no menino que roubou a garrafa de cachaça Foram lá e prenderam o segurança Prenderam o menino por roubar a cachaça, por furtar a cachaça Prenderam segurança Por espancar Aí o dono do supermercado veio Mas doutor, o menino está roubando cachaça É, mas não pode bater Pode dar porrada Aí pronto sociedade já não chamou mais para jantar nenhum Aí um fazendeiro matou um cara Prenderam o fazendeiro por homicídio Aí, aí, aí foi o fim Aí a sociedade começou a pedir para mudar o delegado Aí a polícia que é boa já não é mais Aí já não é mais Classe média adora falar imoral Adora falar imoral Quando é para os outros Porque classe média é um ser curioso nisso Porque classe média é aquele que nem tem tanto poder assim na sociedade Porque não é rica, porque não é dominante Mas ao mesmo tempo também não é ferrado Ao mesmo tempo, sabe, também não é tão pobre assim Classe média é aquele que nem tem tanto dinheiro assim para dizer que é rico Nem tem tanto dinheiro assim sabe? Nem é tão pobre para dizer que, que merece ajuda social Que precisa de auxílio Então ele fica nessa relação hipócrita Nem pode fazer o discurso do dominante E nem pode fazer o discurso do dominado Aí faz discurso pela metade Faz discurso pela metade Quando consegue se identificar com o dominado Moral tem aí importante e tal Mas com o dominante Aí muda tudo. Aí quando é com ele. Cadê a polícia que não age? Aí erraram o mandato e enfiaram o pé na porta em Jardim Camburi. Aí foi escândalo. Aí foi escândalo. Cadê a polícia que não organiza nada? A estudante da UFS teste é Fernando Ferrari, é uma artéria da grande vitória. Tinha ambulância parada, levando o cara morrendo no meio do engarrafamento para o hospital das clínicas da UFS. Estudante parado protestando contra o aumento. Vem um batalhão de missões especiais. Aí, borrachada, estudante da UFIS não pode. Por que não? Porque estudante da UFIS. são vocês. Aí a sociedade toda, olha que absurdo! Fundamentalmente, pensar na única coisa que vale a pena pensar, na única coisa que importa em termos éticos, não é o código de ética, é você mesmo, meu amigo, é você mesmo. O que está na berlinda o tempo todo nesse papo é você. Deu para entender? Muito legal, cara. Aula que vem terminaremos essa perspectiva histórica de autores, essa perspectiva autoral. Falaremos de autores contemporâneos. E logo em seguida, nós falaremos de temas. Nosso primeiro tema será a advocacia. Tá ok? Muito obrigado.